הלו? הלו? כן, אולי מי זה? אתה התקשרת אליי, אני חוזר אליך. בעניין הישיבות? אולי. כן, רציתי לדעת, איך אתה יכול לעזור לי? במה מדובר? תראה, יש לי בן שהוא בכיתה ח' כרגע, אני מנסה להכניס אותו לאיזה ישיבה, ולא מצליח. מה הסיבה שאתה לא מצליח? לא יודע, כל פעם מה? פירוצים אחרים אומרים לי הוא פה, הוא שם, לדעתי זה אפליה רק שנייה, איפה הוא לומד כרגע? מה זה? איפה הוא לומד כרגע? הוא לומד בישיבה, אבל בישיבה ספרדית, ואני לא, לא רוצה שהוא יישאר שם <עכשיו> אתה ספרדי משני הצדדים? לא, מצד אחד לא, <עכשיו> זה... הבן מצד אחד, כן, מצד אחד. אתה לא משאיר שואליה. לא, לא, היא אשכנזייה. כיוונתי. מה הסיבה שאתה רוצה ישיבה אשכנזית דווקא? מה זה למה? אתה יודע למה. מה יותר טוב? מה זה? אתה יודע איזה ישיבה יותר טובה, לא? נו, מה אני רוצה? שהוא יצא לי איזה פרחח? כן, הוא רוצה, חס ושלום איך? כן, ברור, אתה צודק אז איך עושים כזה דבר? כל אחד אומר לי, אי אפשר, אי אפשר והוא תלמיד טוב, אתה מבין? נראה לי זה הכל רק בקטע שהוא חצי מזרחי אבל, שאלה רחוק, זה... מה זאת אומרת, איך הוא מתנהג? אה... מה איזה... התגנון שלו, ההבה, המאכלים שהוא אוכל, הסטנגר. תראה, גם וגם, אתה יודע. הוא אה... שור שור, שור, בחור טוב. לא, בחור טוב, אבל תשמע, אנחנו אוכלים אצלנו בבית אוכל תימני. אה... זה איכשהו יפה, אני חושב. בעייתי, <עיר> למה? <עיר> זה אוכל, <עיר> מה? אסור לו לאכול? <עיר> הוא אוהב לחוך. כן, לא, אתה מבין שישיבה אשכנזית, תשמע, זה יוצא עליהם מאוד סתומות. כי אני, ועל הניסיון, מגחים ששמעתי שתלמידים סמליים עמדו בישיבות אשכנזיות, והם הגיעו מאחלים תמניים, והם קמו להרבה מורות ולהרבה בחלקות ולושבות, ש... זה יהיה קצת בעייתי. ואם הוא יאכל את זה רק בבית? בבית, אם הוא לא יספר על חברים שלו שהוא אוכל לזה, זה יהיה בסדר. השאלה חריף, הוא אוכל? אתה צריך להגיד, כאילו, אסור לאכול חריף? לא, אמרתי שאסור. אני רק אתה יודע, זה עושה ריח, וזה... עושה ריח, לא? אז הוא לא יביא לישיבה, היא ישאירה את זה בבית. אוקיי, תראה. תשמע. תראה, הוא בקור טוב, הוא לומד טוב, תראה, לפעמים, לפעמים... מה, לא, לא, לא, לא, הרגת אותי עם הקטע הזה שהוא לא יכול לאכול חריף? לא, לא, לא, חצי שלוש, לא, לא, פה גזענות, אני רק... אני אומר, יש מקרים שספרדים אוכלים מכביס והם מגיעים לישיבה וכל החברים הולכים על זה, וזה עושה... דברים לא תקשיב, אני אשאל אותך ככה, אבל אתה יכול להכניס אותו לישיבה טובה? זה השאלה. אני רוצה להבין במה מדובר. אם דיברנו בספרדית או רק איזה ספרדית, אז קשה, אם מדובר במשתכנת, אז אין לך רעיון אתה מבין? אני לא בא לרמות פה על שום ישיבה אסגנדית, שאחרים ניתן שום נטיות של אם אתה באמת, לפי הפרטים, שאני בעיקר וממוחד, אני באמת יבין מפה ש... הוא לא מספרדי מובהק, אז אני יכול לקדם את זה. אתה מבין? הבנתי, אבל ישיבות טובות גם אתה יכול? כן, כן, ברור. השאלה, איך הוא מספרדי תראה, אני אגיד לך מה, אני שיניתי את השם שלי גם לשם אשכנזי, כך שהם לא יכולים כאילו לשים לב. אני שיניתי לשם אשכנזי, אתה מבין? אני הייתי בלולו, ועכשיו ברקוביץ'. או, oh, רגע, ומה, וזה רשום במשרד הפנים? רשום, רשום הכל. רשום במשרד הפנים, וגם המראה שלו הוא גם מראה בעיר יחסית. או, oh, אז תשווה. השאלה אם הוא אה, נוסח, אני או מה, איך הוא נוסח? תראה, הנוסח בבית ספרדי, אבל עוד פעם, הוא יכול להתפלל גם באשכנזי. הוא לא יודע אה. רק את כל ה... את העברה אשכנזית. <שבק> יוצא לו לפחות. השאלה זה נשמע מזויר, שזה <שבק> יקרצו <שבק> את זה. אההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההה לא יודע, בגלל אוקו... תראה, הוא יאכל את זה אם אין משהו אחר, אם אין לו... אם אין קובה, אם אין מלאה, הוא אך יאכל, יאכל גם... יכול, יכול להיות קריטל, פשוט מצחיק אותי הקטע של האוכל, בגלל זה הוא לא יכול ללמוד לא, אני מתכוון, אני רוצה להבין. בינינו גם, יש לכם את הדבר הזה של החומוס שאתם עושים, של השולם זוכר, של הארבס, זה גם לא כל כך דבר טוב. מה? לא, לא, לא. תקשיב, זה מסורת, זה דברים שלא מזלזלים דבר מהר. הבנתי. לא, אני, תראה, מה בעצם החשש שלי? אני בעצם רוצה שהוא לא יצא פרחח, אתה מבין? אני רואה בשכונה את כל אלה מהישיבות הספרדיות, חוזרים משם. וזה לא בואו, תרבות בינינו, בואו, בואו. כל המוזיקות האלה, כל ה... אולי הרבה מאשר ש-90% מהספרדים זה, זה מנגדים את אחוזי הפשיעה בביתה באלעד, אתה חושב? בטח, זה, זה מה שאני חושש, אתה לכן אני שיניתי גם את השם משפחה. אני... ברור, אתה <laughs> <laughs> <laughs> השאלה שלי באמת היא... <laughs> יהיה לי פירוט <laughs> לשחנות בתחום הכניסה בכלל, בראש. שלא, אתה מבין. תראה, אני אעשה מה שצריך אם יש גם איזה אולי מכון גמילה ממאכלים חריפים, לא יודע, מה שיש, מה שזה, נתחיל לאכול בבית גם אוכל אשכנזי, אני לא רוצה רק יצא לי אתה מבין? כן, אתה יודע ש... לא, בישיבה אני חושב שהוא יתרגל והוא ירקיע בית, והוא כבר יעשה את כל העבודה, אתה לא תצטרך להשקיע את זה מדי, הוא יכח לבד את כל הקצינית, הקוב והחלום. השאלה היא כזאת שהיא... תראה, הבעיה באירועים וכל זה שיש משפחה מורחבת, פתאום הוא רואה את כל המאכלים האלה... אתה חושב שהוא רוחק. זה מצחיק אותי, תבין, פתאום הוא יראה קובה, הוא לא יכול לאכול קובה, זה עצום לא עצום לי, לא יודע אם זה עצום או כבר, אם הוא לא יוכל לאכול קובה. תשמע, אני לא מבין מה המחלק של של המאכלים האלה, זה המאכלים השניים, זה כמו ואני אומר לך מניסיון, הרבה ספרדים שהגיעו לשלוש גלסיון, כולם לא רואים צורים, תסתכל על כל העם החיים האלה. אז מעולה, אם הוא יכול להתרגל, אם הוא יכול להתרגל, אין לי בעיה. אין לי בעיה. תגיד לי, כמה זה יעלה? כי כולם אומרים תשובה שלילית, כולם אומרים המכסות מלאות, אין, אנחנו לא יכולים לקבל אותו. ואתה כן אותו, אתה יודע, הוא... אמנם הוא... תראה, אני אגיד לך מה כן הבעיה, חטא ועין הוא כן אומר, אתה מבין? הוא אומר על זה גם בדיבור, רק בצד. לא, בתפילה הוא אומר חטא ועין. השאלה אם יכול להיגמל מזה פתאום. לא, תקשיב, יש אפשרות עלי לא לנסות עם הישירה שהיה לו את החזן שמה יעשו? לא היה לו את החזן. לא, חזן הוא לא היה לה, אני אגיד לו תתפלל בשקט, וזהו, מה? לא ישימו לב חטא, זה רק בתפילה הוא אומר את זה, אבל אני אגיד לו תבוא את זה בשקט. אם ככה, אם ככה אתה רוצה לעשות משלם על זה קצת פעם, בואו עכשיו תצליח לדבר איתו על זה. איך? Uh, קצת, אז, אם קראתי שכר צריכים לדבר איתו על זה עכשיו, שיתאמן על זה. אבל הוא לא צועק, אתה יודע, לפעמים, לפעמים, לפעמים שהוא אומר בקול, אז יוצא לו חטא ועין, אבל אני אגיד לו שלא יצעק. מה, הוא לא יכול להתפעל בשקט? השאלה שהוא עונה הומני ובואו חוזר שזה לא יתפלל לך. אז אני פעם. אגיד לו שיגיד הומן, הומן, ולא יגיד אה, אמן כמו תימני, אתה מבין? תקשיב, איפה הוא מתפלל בכלל בחופשים הזה? מה? איפה הוא מתפלל בחופשים? הוא אוהב ללכת לטריפוליטאים, כי שם יש פיוטים, כל מיני דברים, אחרת הבקשות. אם הוא רוצה להתכבר ישיבה אשכנתית, צריך לפותח אותו עכשיו, אבל תכף נצטרף כן, אבל אתה יודע, הוא אומר לי, הוא לא מבין, הוא הלך פעם לוויזניץ'. אתה מכיר את חסידות ויזניץ'? אז הם אומרים, הם אומרים כל דבר, בהבהרה כזאת שהוא לא הבין, הוא חזר הביתה, הוא לא אמר לי, אבא, לא הבנתי מילה מהתפילה. תקשיב עזוב, אני אתה יודע, הוא זיהו שהרמו ישב ובני ישרואה, הוא לא הבין מה הם אומרים. עשו כפה שם, זה זום ריבונית של השאלה שירים, הוא זמר אז ישמע איזה... לא, מכיר את כולם, של שוויקי וזה, הבעיה ששוויקי הוא גם מזרחי, אתה מבין? אז אני לא יודע אם להשמיע עליו וויקי לא. לא, לא, שוויקי זה לא טוב, זה לא זה... הוא יצמד לנתיב הימני. זהו, אתה מזרחית, אז הוא שם לי שוויקי. אמרתי לו, אתה השתגעת? זה גם זמר מזרחי. אני מאמין לך שילך כל הקצפות של החד איזה קצפות? מה? איזה חיים? קסטות? איך, מה? איזה קסטות? איזה קסטות? לא, לך עם טיש קוראים לזה לך עם אני אקנה לו את כל הסדרה כן, זה... הוא ישמע איזה... אבל יש גם את המבטא, הוא לא צריך על... את המבטא, כי בלי זה הם לא יקבלו אותו אמרו... אמר לי איזה כן, ראש ישיבה אחד, הוא לומד טוב את התוספות, אבל הוא לא יודע לעשות את המבטא זהו, לא, זה מה זה העניין, שיש את המבטא, שיש את ההחרש, שיש את הרעש זה ה... תראה, אמרתי לך, בפרצוף הוא די בהיר, הוא די נראה אשכנזי. יש לו חצי, כאילו, אפשר... על איזה צבע שיער יש לו? על שיער שחור, אבל העור שלו בהיר, כי אשתי בהירה, אתה מבין? אני מבין. אבל יש סיכוי לישיבה טובה, יש סיכוי לישיבה טובה? זה שחור חלק או שזה מחושבת כזה כמו ש... לא, אין לו שיער של תימני, יש לו שיער כזה שחור חלק. אה, מצוייף. מתאים ל... הוא נורש בספרד או שהוא לא נורש? מה זאת אומרת בספרד? גם אני נולדתי בארץ. אה, אז... השאלה שלו חברים אשכנזים יותר או אספאנים? חברים אשכנזים... הם לא כל כך רוצים לשחק איתו, האשכנזים, אני לא יודע למה. תמיד צעקו לו בשכונה, כל מיני שמות גנאי, אתה מבין? תקשיב, ילד זה ידוע, ילד ששוחק לעין, שהוא די כאילו לא יהיו לו חברים אף פעם. הוא צריך לשנות את זה, תכף כבר לתפוס אותו בעיניים, וכמובן לחפש את השטו בגין מבוגר. הוא חייב לשנות את זה, אחרת הוא לא יחזיק מהחיים שלו. אמרתי לו, אמרתי לו, הוא אומר לי, אבא יש שירת הבקשות, אז הוא הולך לטריפוליטאים האלה ולומד את כל הפיוטים האלה, אמרתי לו, תפסיק עם זה הוא לא מבין. אמרתי לו, תפסיק עם זה, אל תלך לשם, אבל הוא לא שומע, אתה מבין? והוא ילד טוב, אבל הוא לא שומע. אני מבין, מה יש לך אינטרנט בבית? לא, אסור, הרבנים אמרו שאסור אינטרנט. אוקיי, כל הכבוד, זה... זה פלאפון קשה? יש לו פלאפון... הוא אין לו טלפון בכלל, הוא לא, אסור לו טלפון, אני לא נוצא לו. מי הוא עושה לכם? הבעיה שהוא גם אוהב לאכול גת לפעמים, זה בעיה? מה הגת? איך הוא? זה לא, לא, זה לא טוב. זה צמנים אוכלים גת. מה זה צמנים? הצמח, הצמח הזה של הגת, הוא אוהב לי לעוש את זה, כמו מסטיק, כי אני לא קונה לו מסטיק, אז הוא לא אוהס את זה. או, מה? זה רק סימנים אוכלים, זה לא טוב, הוא הגיע לישיבה הם גם העליקו מכל המבנות תגיד לי, איך קוראים לך? אני ליווי פרידמן פרידמן מה? ליווי פרידמן, ליווי אתה עוזר לי בעניין הזה, כן? ברור, תקשיב אני רוצה שאני צריך לחכה שאולי תוך שבוע כן אני אנסה לקדם את כל מה שצריך נעשה אם הוא צריך ללכת ל... לא יודע, אמרתי לו תלך לחזנות ככה לאיזה של חזנות לא צריך, לא צריך חזנות מה קשבת לך אלפגוט, אלפגוט, ממש חזן טוב אולי הוא ילך שם או ישמע את זה, הוא יהיה יותר אשכנזי אנחנו כבר יודעים איך להצליח אותם וחזנות זה לא... חזנות זה לא הולך היום, מה הולך? ואיך אתה הגעת אליי? לא, אמר לי מישהו שהוא ראה משהו היום שיש מודעה שעוזרים לאנשים להתקבל אמרתי שיעזור לי עם העניין הזה, אז נתן לי את הטלפון שלך מה שלא אתה מוכן לשלם על רק אם זה מצליח, אני לא ככה סתם שלם כמה זה עולה? מה? כמה זה עולה? מה המערכה של המחקנה שלי, האם הוא ממש בטוח שיש פרדית בערמה גבוהה וצריך לשנות הרבה דברים, צריך ללמד אותו וכל הטכניקות, וזה יעלה קצת יותר האם הוא הש... ערבי החסיכתי אני הבעיה שאני רואה כרגע זה הקובי, אני לא מצליח לדעתי להוציא אותו מהקובי הזה אז תפסיק להתחיל את תגיד לי שתכנסת פעם אחרונה שהיום זה המחוס ו... אתה מבין? כן, אבל כל הזמן מוזיק לי אבא, אני לא יכול עם כל הדברים האלה, תפוח אדמה, אני רוצה קובי, אני רוצה זה, אתה מבין? טוב, אני אגיד לאשתי, אגיד לה להפסיק עם כל הקובות האלה. אתה גם מכר את אשתך בשיחה,